la calora la zafor bombecha al ritmome. No estamos haciendo mierda, facilonas y si himnes. Se va el dolor con la olor a mar. Las primaveras en vida, el estío arriba. El sol ha eixit, la radio sona, estamos vivos. Estoy haciendo temas y esperando por si son ríos. Eres de mil colores. Tengo que conflictos de un suicidio, tengo miedo y quiero volver a impulsos. Ser práctico, que si ella sona y yo tremolo, lo máximo. Vienen trompetas, no es de Es Ainsley al sampler, en calma, brother, que volen quieren simple. ¿Van que de el discurs que ven, que no ho gestione. volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que en diu que torne, no s'imaginen lo mal que em sent. Doncs com dèiem ahir, jo i tant respondrem. I és que una manifestació recorria Sants i l'Eixample per denunciar la repressió i el control social. Dos persones havien recorregut Sants i l'Eixample Esquerra per donar suport a diverses causes antirepressives. La manifestació acaba amb sis manifestants detingudes i 17 identificades. Segons la guàrdea moviment, avui a les 5, a la comunitària de les Corts, les famílies i amigues han convocat una concentració de suport i solidaritat. La nostra eixida, o mesidones, aquestes impuls, perquè tu tanques la ferida, és el que passes comparable a tu. passa la vida i un altre hem perdut en esta confusió vital, llotant contra els dimonis que van perdre ells cridan, buscant guanyar-me la partida i perdre la raó, buscant que perga les forces, passa la vida i jo, veig els majors si pense en tot el que es mereixen, i baixa l'esperança i puja el pa. I amb esta perspectiva qui vol creixer, eh? Dubtes i dubtes, depressió bé i eufòria, va. Que no serà per ganes de ficar les bombes, que serà per la por a perdre el que tenim... Les organitzadores de la manifestació antirepressiva d'aquest dissabte, 13 de juny, havien editat un petit dossier explicatiu de les actuacions policials en repressió a la dissidència que avui en dia tenen processos oberts o recents. Totes elles comparteixen el tret en comú d'haver generat una onada de solidaritat en reacció a la persecució ideològica que pateixen les detingudes, encausades o condemnades. La subcomandant Montse ens va arribar aquest dossier explicatiu i es que el llistat és malauradament llarg i el creixement les anarquistes víctimes de les operacions Pandora i Pinyata, les han causats per l'efecte Canvies, les detingudes a la vaga general del 29M de l'any 2012, les sindicalistes de la CGT que han patit moltes detencions d'emprisonaments en diversos processos oberts, les encausades del Parlament, els tres joves de Lleida, el Sergi i el Quique de la GNT, les cinc anarquistes de Sabadell, les sis antifeixistes, 12 d'octubre... Sota el lema Si ens ataquen per lluitar, lluitant, respondrem 2.000 manifestants han recorregut carrers de Sants i de l'Eixample Esquerra El trànsit de la manifestació arrencava des de la plaça de Sants arribant fins al carrer Béjar Allà, les manifestants s'han esperat durant una bona estona mentre es valorava el panorama per dur a terme dues accions Ha estat aquí quan s'ha sumat a la marxa la presència de nou furgonetes de la Brimo i un helicòpter que tossudament ja no ha deixat de seguir a les manifestants. D'aquestes accions ideades, tan sols una ha estat factible. Un grup d'activistes ha grimpat unes vestides al carrer d'Aragó, amb Tarragona i just davant del parc de bombers de l'Eixample. Si ha desplegat una pancarta o una llegia, totes som antifeixistes, en solidaritat en les sis encausades pel cas antifascistes 12 d'octubre encausades acusades d'una agressió a un grup de nazis al barri de la Bordeta després de l'acte ultra de Montjuïc el 12 d'octubre de 2013. Actualment es troben en llibertat provisional a l'espera de, de judici i han patit la imposició d'una sèrie de mesures cautelars que, entre altres, inclouen la prohibició de participar en manifestacions o reunions reivindicatives. La manifestació ha seguit avançant pel carrer Aragó, amb l'incens de l'Eixample i el seu pas diversos establiments han estat atacats amb denúncia de la seva responsabilitat davant l'estafa que suposa la crisi econòmica segons cridaven les manifestants. Unes quantes concessionàries han passat la nit amb els vidres dels aparadors trencats de dalt, a baix. Marques com Suzuki, Ford o Peugeot han estat al blanc de l'acció. També immobiliàries, centres d'estètica, una oficina de l'empresa EBC i algun caixer han quedat marcats a cops de pedra, martell o toxanes. Curiosament... Al damunt de l'oficina bancària de la Caixa, que més ha viscut aquesta acció a Rocafort, amb gran via, es troba a la seu d'UPID, potser, per atzar, aquesta ha quedat a reserv de la protesta. Una intervenció policial per disgregar la marxa ha estat, després d'aquest de caixer, ha saltat que l'Abrimó, que fins al moment seguia a prop la cua de la manifestació sense intervenir, ha decidit actuar. A Rocafort, en Sepúlveda, furtonetes situades als carrers adjacents han partit en dos la marxa, fent que els grups de manifestants es dividissin en direccions contràries. Un parell de cantonades més enllà, els Mossos d'Esquadra han repetit l'operació, fins que la manifestació ha quedat dividida en diversos grups que defugien les embestides dels agents policials. Sense utilitzar càrregues contundents, però no per això o privant-se d'algunes empentes, cops de porres, crides i amenaces, els antidistribuis han aclarit el terreny per tal que diversos agents de paisà poguessin recollir amb tranquil·litat efectes personals abandonats durant la marxa. Tot un riu de robes negres extretes de pàrquings, contenidors, papereres o trobats al vell mig de la vorera han estat recopilades per la policia. Al voltants del mercat de Sant Antoni i el carrer de Tamarit, la manifestació ha quedat dissolta definitivament. El recompte definitiu de Rehaguarda en Moviment i el Col·legi d'Advocats ascendia a 7 manifestants identificades i 6 detingudes, a tocar de la mitjanit. A primera hora del matí de diumenge, Rehaguarda Moviment ha informat que les persones detingudes acusades de presentes delictes de les públics i tirant d'explosius però declaració davant del jutjat d'incidències dilluns al matí. Aquest diumenge a les 5 de la tarda han convocat una concentració a la comissaria de les Corts, on les detingudes són a l'espera de ser traslladades a ciutat de la justícia. Mentre s'investia la nova alcaldessa, la manifestació barcelonina coincidia amb una similar a Madrid. Si la solidaritat s'extiende, la persecució s'apaga. Ha estat el lema de la convocatòria madrilenya on es clamava per la llibertat del jove Alfons, entre moltes altres encausades, i on també hi havia espai per tenir a la memòria a les víctimes de la repressió al barri de Gamonal o al muntatge 4F. Alhora, un altre paral·lelisme es donava a les dues capitals, coincidia amb el dia de la presa de possessió de les noves alcaldesses de les ciutats de Barcelona i de Madrid. Les imatges festives de celebració dels consistoris contrastaven amb la crida de les manifestants a no oblidar ni ignorar l'aparell repressor que està en marxa assatjant arreu aquí, com denunciaven les manifestants s'atreveixen a lluitar. Però si tu no ets, no sé què em passa Estic malament últimament, no sé què em passa Ningú m'entén, joder, potser és que fumo massa Diuen... La vida és una merda Llavors no, jo seré una bamba Perquè penso trepitjar-la no, no. Estic pensant en ha d'escriure lletres semblants a aquesta i comença a cantar mantra germà no sé si ho captes potser no són les millors però són les meves cartes i jo no tinc qual a jugar-les Budanà ni ha raó la vida és una il·lusió buscant la veritat és dubtar de tot ha plogut molt des de Calju que el era el nos hem vist canviar el hip-hop avui tot està fos segueixo escrivint deixant petjades pel camí perquè recordeu que jo també vaig estar aquí potser escapec, fumo i penso massa però si tu no hi ets no sé què em passa M'és igual, he de fer coses però em poso a escriure, fer cas del subconscient perquè el conscient no em fa ser lliure Putes responsabilitats suprimeixen les habilitats, l'habilitat emocional del signe, prou plos prou bros, prou contrasplou dins del meu cap, no em segueix la meva ombra omple l'espai vital d'un animal no d'un home que pateix l'estrat reflexionant sobre el final del conte és l'amor mort més dolça, d'una vida amarga treballem i ens pelem els colzes esperem la mitja taronja però desesperem caminem soles i la mossa... Estic al nord i amb sort em podrà respondre. Enigmes dels signes, dels vincles, dels prismes, dels diferents punts de vista. Que a mi l'aneurisme, el cerebral, Hare Hare Krishna, m'abadiré, connectaré amb el meu jo universal. Sense tu estic destrossat, enfonsat, acabat, no seria res sense tu rap. La vida m'ha ensenyat que són poques les coses que fan falta, que al meu no els hi falti un taula. Viure el drama, s'es el que ens queda. Experiències, cotides de lletres, deures i deutes. Dames i meu que germans i merda. Corpes en línies rectes, sac no poesia. A través de la ferida, l'ànima i les vivències. Si participes, si no oblida't, seràs un poc amoi. Xarna-te amb l'abla bla bla. bla. Tot el que em deixeu llar del malalt Apreciar la mama, el papa, el davi De tot el que estimes demà Qui sap si serà qui se'n va i no tornarà Però si tu no hi ets, no sé què em passi no vulnerable a cometre un pas en fals entre sorolls, agressivitats que em donen mal de cap, trobo remei en posar-me els auriculars i sóc més feliç que un kipi amb un tipi la vida és mal de cap però noi, no hi noti cap fiquis, musicalment un friqui, alegre i constant, sempre compartim el que ara estàs escoltant i si ets a casa els prestatges vibren Aixeques la veu i els veïns rondinen Trenques la rutina i això és fascinant No sé si t'he trobat o és que m'estaves buscant Però cada cop que apareixes guàstic celebrant Comunica son llenguatge universal Remei casolà contra el mal però si tu no hi et, no sé què em pas No sé què em passa, fart de tanta farsa el poble no salsa no funciona la balança. Qui em treu el trauma i el treu de l'ànima És que ara el preu que costa aquella nit càlida. Vides ràpides, persones insípides de la casa escolar a totes les escoles públiques. penjances bíbliques es tracten com a màquines, Sennyor Oca Alar, HH, frases úniques, Nits mítiques, cares pàlides, pàllides, mansjèlides, eixubant les llàgrimes, as as làides Das, a s'usa les mànigues, no siguis tan tímida, mambacha vibra amèrica, prou comèdia, reguem la terra àrida i numèrica, cuida de la tàctica, si tu no hi ets, no sé què em passa, ni franza ni espanya ni patiarcar ni pàtria. No sé què em passa.